سوره النازعات کی ددو سلوی ختم نمبر آیات مبارکانہ زمون نو درس یسالو ناک عن الساعه تپو سو پخت نک وی حبیبا دای پوارد قیامت کی اے مشرکان وبد اللہ حبیب نہ د ټوک پنیت تپوس پښیمت پکلې تاسو 아이 ذمہ دی وجوند کی او جنت بئی دوزخ بئی یسئلونک ته پښ کوی تاسو نه حبیب دا کافران دستهزاء د ټوک پنیت ان الساعه په بارد قیامت کی ایان مرساہا کلب ای قائم دلد دی قیامت کعمت بکھل رازی فی ما انت من ذکراہا پکمزے کی ایتعاسو حبیبا من ذکراہا دیاداشد دینا إلا ربك منته رفتا شت ای حبیبا انتهاء علم د قیامت دا ادا پته چاله نشتا چې قیامت بکلا راضی او دې بارک قران شریف کې ډېر شیااتو نه دي الله دې مونږ په ترجمه پوي کینو بیا چې راجم کوي رسمره رسرا یاتون براجم کوي چې د قیامت علم دا صرف او صرف دیو اللہ سر دے انبیاء علیہم السلام مرو جوندو ملائکو حچال دا پت نشتا چی قیامت بکل رازی دا غمرا حدیثو کراغلی جدا بد جمع مبارک و رزوی چی پشپیلے کی پوکے والے کی دی وجنگور دا حیواناتم دا اللہ مخلوق تے وی د جمع رز دا ایم د هټول وی پګبره وی سیوا د زنا مونږ نور رزوک لپاره بيداری جمعه پر ورځې چټای رزنا پای پاګر زنه موشتانه تحججانه تلاوتشتا ندیځنوار خاتو پورې پګبره هټ کی وی شپلې کی چې بو پوکي والے کی بیا د جمعه رزوی حکما جمعه مے الله رب عزت پتا دا د قیامت علم دا ذا الله رب العزت سره ده هیڅ چال ذا پت نشتا چې قیامت بکلا رازي تاس کیسه کہانی خلق جوړې کړې وي خداغي سه حقیقت نو چر سوار لسمه سدای وي خیره دا داغي باندې د پنځوس ورنځي کې بیا وای برابر شلپي یسالونك عن الساعه تطوصو پښتنه کوي دا کافر تاسونا ان الساعه په بارد قیامت کی ایام مرسا کلبای قائم دلذدی فی ما انت من ذکرا پکم یوشکی ایتا صحابیبا من ذکرآہ دیا دولد دینآب الٰى ربکا منتحاہ رب شتا تا انتحاد علم دقیامت دا الٰى ربکا منتحاہ اذا الله حبيب قران او سنت کې قیامت علامات ذکر دي نبی رحم السلام تا جبريل رحم السلام په خیرنی عمر کې راغلو مشکاة شریف کې بدا حديث تا سله راشي دي ته حديث و وایي و اذا زمود ټول دین خلاصا دا او داسی په ناشنا شکل کې راغلو راغ نور کلي بدا الله حبيبم په ژوند خوایم او او مسافرو خود سفر نخې پی نوی سکر پا خواه پی دل سفر ایوی او اس که دا اسباب سره سفر ای او سفر والا جراجی پی جندیشی که نا دا غد بدن نستر والی او ستومانی پی جندیشی سپین جامعه چولی وی تکتور سره او د دا گیری وی اختیم تکتور را غداللہ حبیب علیه السلام سرکی ناستو ایر تا پوسول کی کڑیدیو داده دا وې قیامت وکړه لې نده الله حبيب وویل دا شان چې تاسو کې نده مسؤل زیات په حد تاسو کوونکی نه ها زبېدار تعالی ماتو خې نو علامه خلق چې غیب او خان او ګډي بيزي سروري لکاره بو کې اکثر داو وګور چې په بنگلو دنګولو کې بل سره مقابله وی وردا یو نخه خلک کښو کا پستر کوي کتا اغه خلک چې غړي به سرولې سرتور سرو او د پیزار وشنو اغیب په بنگلو جوړولو کې سکهي مقابلهي وکأي دارنګ یو په ګورچنا اهل خلقو تبد مشري ملاوشیا وای ایمان سرو وای دا ول نتر خیره پوری جسم مو مشری دا دا در لاحل خکاری اوائی ایک مسئلہ احل نمیلاوشو بس مسئلہ با زمونگ طول و حل شی احل نو بیا بسی شی مسئلہ با حل شی نا احل با مشران د دا مور اپلار نافرمانی با آم شی دا شل دیر شکال مقی که دا دا مونگ مشران او مردگان را جندی شی دانن چی بچی مور اپلار سرسکی بی اومنی اوائی نن پلارو مورنا فرمانی آمدا ده پلارو ده مورنا فرمانی سدا بلکل آمدا تا سگوری روزانا دا سی ده حیاء جنازی سدی ده روانی دیو رورو حیاء ختمی گی پر ده ختمی گی. نو علامات نبی علیه السلام خولی دي و الا رَبِّكَ کا منتههاطرب ته انتحها د لم دقیامد دا انما انت منذر من ان انته منظرو من یخشاها بشه کاهبي به تا سویارهوررکون کئ هاه غ چا چې قیامت پرهځ مړی بجود دی کېږي صاب کې تهاب او دا عمال و طول د او دا ظالم و دا مظلوم فی صلب بئی انما انت منظر من یخشاها بیشکت یرون که آغا چالر چی سوگد دینا یریگی کعنهم تبویگنی چی دوی یوم یرونها پک مرس چوب گوری دی قیامت لرا تا دنیا بدا شنیم گڑی او فانی او مختصر اخکارشی لم یلبثو ثب وےگ ندی وخنوتیر کڑے دنیا کے الا عشیاتم مگر مازیگر او دحا یا ساخ داغیب گرا عشیاتن و یذ رز اخر تمازیگر اخر ای سوی او دحا و ایدا غی اولی شه وای او بوز د دنیا ژوند خود مازیګر او د سهارو برو اېدا دنیا به پرځ د قیامت هر چاته د شنیمګړخ کار شي دی وینه قران کې د لشمرا یاتون تیر شول څوک به لسر زمتی لري کړي څوک به یواز متی راکړي د پرز د قیامت به هر چاته نیمګړخ کاری او چا باندې چې الله ورحمیږي نو دې ژړته ورته ورکوس کې جنا نیم غړي دا افانيدا ادي چا سره سو نکا چا سره وفاو کا چا سره سو کا اچا سره وفاو نکا او دغه شان دولا سخت د وخپي سړې قبر تزي دی دنیا د چا سره وفاو ک بادشاہ سره بادشاہي وفاو نکا المعتبر سردغا موتبري وفاء نکا هر سپاتشوله وخت سوشو هغه تل اړه دی وجن وی والله والا د دنیا خوب کلیدلي په شکل لښي ورته توجه وکنا آ بھائی زموږ دی مشراح نو کی مخکنو لباو کی نوې دنیا ته وی دھارا آیا چی نکاحونه غذر سره ټول خلق کای خوشا طلاق هم درکړې کنا ها وای سپوښوي په خبره باندې کا سره ټول خلق نکاح کای خوشا طلاق هم درکړې نو د دنیا ورته وي چې شوق ځوانان دی نکاح نکای ادنا مرد په نکاح نکاح نشوالی اشتوالی سره اس پروا نشتا نو دا دنیا با التنمګړې پاتې شي ور چاهل بزړه کې خارجي ابي ادي او مت خوې د کم عمرونه دی په خوا په پنځل لسو کالو زر کالو عمر بو وي په خوا زنانو نارینو چې بددي او مت خبرې کولی چې یو مت روان دي شپې ته کالو عمر به اشپیتو کالو نم پنځل لس کالو غسړې سره پر قلب ده نو هی به چې دا عمر زموږه دا خو بمون په یو سجده کې ډېر کړې ذٰلِذِ یُمت مُختصر عمر دِ الله حبیب عمار امتی ما بین الشتین الی 70 زماده امتو مرونه د شپیتو نواله تریاو پوره تینا ډیر کم خلک اپل سیوی مخ کی ور تیر شی کی وجدا ثیاو دے او د سلو دینو بیا ور ته پګوتو سکیگی اشاره ور تکیگی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علی واسحابہ اجمعین